umati kunti wala ziltina mada hii inaletwa kwako na uongofu.com alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulih alkarim wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ndugu islamu uh, baada ya kumshukuru mwenyezi subhanahu wa ta'ala na kusalia mtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeleza katika kikao kilichotangulia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ameumba watu tofauti na ameumba watu na tabia tofauti pia katika njia ya kuwapa uwezo wa kimali pia kwa wafanya tofauti. Na Mwenyezi kufanya watu tofauti tumeeleza kwamba si kwa kumpenda huyu wala kwa kumchukia mwingine. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kuenye mali kwa kutoa zaka na tutataka kujua hapa sahihi kwamba zaka za katika vitu gani. Nyezingu zingo zaka zitolewe katika mtu akiwa na dhahabu ama fedha na zimekaa zaidi ya mwaka na ni nyingi na pengine kama wanazoona na zingine ikiwa si pambo la mwanamke ni vitu ni, ni mali ameweka kama pesa, dhahabu zingine zawekwa kama pesa ama za kusanywa kuwa zikiuzwa pindi zikipanda bei zikikusanywa wakati ziko beach za chini kwa hivyo ikiwa ni dhahabu mtu ameweka nyumbani na ama ameweka katika hazina yake yote na imefikiwa mwaka ajue kwamba dhahabu huwa kuna kifungu fulani lazima kitolewe kwa zaka na katika pambo la mwanamke pia japokuwa na zoni wa lakini kutoka katika mushkila wa wa kutafautiana wanazoni ikiwa pambo la mwanamke ana dhahabu nyingi nyumbani pia pia anasihiwa kutuwa zaka pia. Nyingine ni alakarati. Mtuwa kiwa albuyuti, muajara, kiwa na nyumba. Pengine anatabia ya kuchukuwa ni kodi yake kwa mwaka. Na huwa ni pesa nyingi na kizichukua na ziweka. Pia huwa nafaa kutuwa zaka katika zide ni pesa na wale wenye shares katika asum. Wenye shares pia wanafaa kutuwa zaka katika mali yao. halafu watu wakiwa na wanyama wengi. Kiuwa ni mbuzi, ngombe, ngamia kondo na nyama hii hawa pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajibisha zakaka kwa wenye vitu kama wenye kama hawa pindi watapofika nisab alafu pia kwa mimea mtu akiwa na shamba lake amelima na amevuna vizuri na baada ya kuvuna amepata pato zuri pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kwa hawenye ukulima pia kutoa zaka katika mimea. Tafasili ya vitu hivi yule ambaye atakuwa nazo na Muislamu mwenye hamu ya kujua dini yake lazima achukue afuatilie kwamba yeye pindi akiwa atakuwa amelima afa kutoa kiasi gani, pindi na wanyama kiasi gani afa kutoa, pindi na, na shares katika katika katika katika, katika za biashara kutoa kiasi pia wenye dhahabu na fedha pia wafaa kufuatilia kujua ni kiasi gani wafaa kutoa katika zakazati. Alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala hizi zaka zikitolewa hazipewi kila mtu. Hii ni Mwenyezi subhana Subhanahu katika vitu vingi Mwenyezi Mungu humwachia Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam lakini illa mali ya zaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliagawanya mwenyewe kutoka saba samawati kutoka mbinguni Mwenyezi Mungu aligawanya na akasema nkina nani wapewe zaka ndio Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani sema kwamba inna masadaqat Mwenyezi Mungu asema inna masadaqatu lilfuqara'i walmasakin wal'amilina 'alayha walmu'allafati qulubihim wa firriqab walgharimin wa fi sabilillahi wallahu alimun hakim so hapa Akianza kwamba zaka za stahiki kupewa eh, kupewa fakiri kwanza. Zaka zapewa fakiri namba mbili Mwenyezi akamweka maskini, namba tatu akaweka alamilina amilina alaiha wale wenye kukusanya kukusanya zaka. Ikiwa ni dola ya Kiislamu, ni inchi ya Kiislamu, eh, Amir hutuma watu kukusanya zaka. Wale wenye kukusanya zaka wale wao pia huwa wanafungulao wa wanapewa na amiri na, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wapewe wanapewa hata ikiwa wana uwezo si maskini alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja wanne almu'allafati wale amba watakuwa ni waislamu wapya ni mwanzo kuingia katika dini ama mzee wa kabila fulani ambao limeislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanya hawani mu'allafati qulubum wafaa kupewa zaka ili waone kwamba Uislamu wa si dini yenye kupenda vitu bali ni yenye kutoa badala sisi kutoka kutaka kwa yule ambaye alislimu na ni mzee wa kabila ama ni jamaa fulanoumeslimu badala kutaka kwao siwaonyesha kwamba sisi tuweza kuwapa si kuwapa hao Na ni ishara kamili kwamba Uislamu si dini ya maliat ya vitu ni dini ambayo yapenda utu zaidi alafu watanu mtu ambaye anastahili kupewa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni firiqab wale ambao watakuwa katika utumwa wale ambao wataka katika utumwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha wapwezaka hawa ili wapate kujikomboa kwa katika kutumwa. Na hapa ni ishara wazi na ni ishara tosha kwa wale ambao wananang'ania kutofanya watu watumwa na kutofanya watu eh, kuwafanya watu duni na kuadhalilisha na kuwafanya chini ya watu. Hapa ni ishara wazi Qur'ani inaonyesha kwamba sisi twafaa kuwasaidia wale wanyonge ili watoke katika unyonge wao, wende katika uhuru wao. Alafu wa sita Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika wanaofaa kupawa zaka wasita ni al -Gharimi wale ambao watakuwa katika madeni Tu alikuwa anafanya biashara na akaingia katika madeni akawa anapata viki katika kulipale madeni yake na mpaka biashara yake ikawa ina shida kuendelea kwa sababu ya madeni huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaja kwamba anafaa kupewa zaka ama mtu kawaida si maskini wala si fakiri lakini ameziwiwa ame, ame, ame na madeni amedeni ame, yamempandamana yame kwake na amekuwa na shida sana na madeni Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kwamba huyu ni mmoja katika watu ambao wafaa kupewa zaka alafu mtu wa saba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala alomtaja katika kupewa zaka ni wale fi sabili lillah na hii ni ishara kwamba zaka ni, ni dini zaka ni msaada ni msaada wa kusaidia dini na ishara nyingine kwamba Dini imefungamana na mwanadamu na ina maslaha na mwanadamu tukipata kwamba e, mwenye madeni mwenyezi anasihi kwamba tumsaidie Tumpezaka mpata mwenyezi Mungu kutuambia kwamba Mtu akiwa mtumwa na ataka kujikomboa katika utumwa wake afaa kupewa zaka ajisaidie katika kujikomboa alafu tuwapata kwamba wale ambao wataingia katika dhini pia wafaa kupewa zaka ili wapatie kufanya taalifu kulubi alafu masakina na fuqara katika fi sabilillah ni watu kutoka kwenda jihad mtu kutoka awe ni thalib alilm mtu anana, anana, anana, anana, anasoma mwanafunzi anasoma na hana uwezo wa kujilipia fees zake au mwanafunzi anasoma hana uwezo ku, wa, wa, wa kukidhi zake za masomo katika usom, usom, usom, usom, usomaji wake hapa Mwenyezi Mungu ameamuru na nasiihi waislamu kumpatia mtu kama huu zaka. Wafisa bila itusema kwamba ni mtu kutoka kupigana jihad fi sabilillah na katika jihadi fi sabilillah talab al ilmi aidan jihad fi sabilillah wale amba watatoka katika kulingania kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa taala kueneza uislamu pia ni fi sabilillah hawa wote Mwenyezi amesihi, amesihi wa wapewe zaka. Alafu wa nane na mwisho Mwenyezi Mungu alomtaja mtu ambaye afaa kupewa ni ibn sabir ibn sabir ni mtu ambaye ni msafiri na ameharibikiwa na safari yake yuko mahali ambapo katika kusafiri kwake pingine amemalizikiwa na matumizi yake huyu ni mmoja katika mwenyezingu alioshihi waislamu na alioshihi uislamu wa na wale ambao takuwa watawala katika mambo ya Kiislamu huyu ni mmoja la kwamba mwenyezingu atuambia kwamba tumpatie zaka kwa ajili ya msaada wa safari yake hapa tupata kwamba monyezungu subhanahu wa ta'ala Jambo la zaka amefanya ni jambo kubwa na ni jambo ambalo milichukua mwenyewe kuligawanya kutoka mbinguni na akamletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hapa sasa hawa ndiyo wanaofaa kupewa zaka. Baada hapo topata sisi ndugu islamu na wenye kusikiliza mazungumzo kama haya Topata leo katika maisha yetu wengi katika sisi hupenda sana kuomba zaka na hupenda sana kupewa na pengine wenye kupenda kupewa na wenye kupenda kuchukua zaka hizi pengine hahitaji kama si maskini wala si mafukara wala si fi sabilillah wala si fi riqab wala si katika hawa wanane ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataja katika kutuwa, kuchukua zaka. Ndio hapa atapata Mtume sallallahu alaihi sallam atusihi uh, na atuambia kwamba yoyote mtume katika hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim rahimahullah asema man saala anasa fa inma yasalu jamran falyastaqil au yastakthir yule ambaye atakuwa aomba watu kwa ajili ya kupata mali mengi azidiwe na mali yake azidi kupata basi ajue kwamba yeye ajiombea moto akitaka endelee kuomba hayo akitaka akomeke hii ni kama kwamba ishara mtume sallama atuambie kwamba hatufai sisi kuomba kwa, kwa ajili ya kutaka kupata mali mengi na wala tufai kuomba zaka kwa ajili ya kupakua nipato kwetu alafu mtume sallallahu katika kutusihi na kutu kuondoosha katika kuomba zaidi mtume sallallahu alayhi asema ma fataha 'abdu ala nafsihi babu mas'ala illa fatahallahu alayhi babu fakr. Hii ni hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi kwamba mtu hajifungulii nafsi yake huko akiwa na uwezo akajifungulia mlango wa kuomba na kuuliza watu nipeni mimi nahitaji mimi ni maskini na huku si maskini nipeni mimi ni fakiri na huku si fakiri isipokuwa huojifungulia mwenyewe mlango wa ufukara Alafu Mtume salam atusihi pia, pia kwamba uh, utajiri si utajiri wa vitu wala suti wa mambo ndio mtume msallam akituwambia mwisho inna malgina ghina nafsi. utajiri ni utajiri wa roho mtu ku na, na kanaa ndani ya roho yake na kuweza kukinai na kidogo kile amba tumekipata Katika mazungumzo haya amba tumezungumza na kutaja wale ambao wanafaa kupewa zaka na kutaja wale vitu ambavyo vafaa kupewa zaka, hii ni ishara kamili kwamba Uislamu ni dini kamili ambayo imekusanya kila kitu, ni dini ambayo hjali ubinadamu na hjali wanadamu na ni dini ambayo yajali watu kusaidiana na kujua na hali Sidini ambayo inahitaji kupokonya watu vitu kama kwa wingine vile kwamba tukienda kuswali lazima tuwe tutatoa pesa ndani misikiti ama tutoe vitu tumpe imamu ama tumpe mtu mwingine ambayeuko katika nyumba za ibada sisi huwatapenda waislamu kutoa zaidi kuliko kuchukua ndo mtume sallam akiwa akizungumza kwamba mkono wa juu siku zote ni bora kuliko mkono mkono wa chini kwa hivyo kama waislamu ambao wanausikiliza ambao wana uwezo wajue kwamba wao wanafaa kuwapa zaka watu nane amba ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwataja na katika vitu vilotajwa kutolewa zaka ni kama tulivyozungumza na Muislamu afa kufuatilia akiwa na uwezo pia ajue kwamba e, anawajibu anawajibwa Mwenyezi Mungu kutoa zaka Mwenyezi Mungu atuafikie katika yheri Mwenyezi Mungu awape wa moyo wale wenye mali wa awajue kwamba kuna haki ya Mwenyezi wala si fadhila kwao kwamba wanapeana maskini wala mafakiri ni haki ya Mwenyezi Mungu kutoa na watoe huku wakiwa ameridhika roho zao na watoe vizuri vichafu. watoe vizuri watoe vile ambavyo wenyewe wavipenda watoe at kwa sababu mnyezingo ya kubaki kufanyika imeletwa kwako na uongofu.com الشمس نشطت في